Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashafi anbiya'i wal mursalin ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdati min lisani yafqahu qawli. Allahumma naf'ud muallimtan wa 'allimni ma yaf'alun wa zid 'ain. Birinci qardaşlarım iknöybədə özümə sonra siz hər Allah Subhanahu ta'aladan Və həqiqətən də Allah Subhanətə Hala Quran-ı kərimdə buyurur ki, sizin ən hürmətiniz, Allahın dərgahını Allahda ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanət Hala qorxmaq isə onun bizə əmr etdiklərini yerdən getirmək və bizə qadağan etdiyi şeylərdən ilə bu sifətə nail olmaq olar. Və bilin ki, təqva sifətinə nail olmaq, bu sifəti qazanmaq, cənnəti qazanmaqdır. Çünki Allah Subhanət Hala Müttəqi qullarını Allahdan qorxan qulların bir çox müjdələri ilə müjdələmişdir Quran ı kərim. Lakin ən böyük vədi, necə ki Allah tala buyurur ki, həqiqətə müttəqilər cənnətdədirlər və Allah subhanət hədə dua edirəm ki, Allah subhanət hədə bizlərini hər birini ondan, haqqı ilə qorxan qullarından etsəyəm. Necə ki, Peyğəmbəl s.ə.ələm buyurardı ki, əqələr Allahdandır bir şey dilədiyiniz zaman onun ən yüksəyini, ən yaxşısını istəyin ki, aşağı olan verilsin. Ən yüksək edə Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, cənnətin ən yüksək məqamı Firdox cənnətdir. Və Allah Subhanatı doy edirəm ki, Allah Subhanatı Allah bizlərinlə hər birini Firdox cənnətinə yerləşdirsin və əməli salihlərlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə və Peyğəmbərlərlə bir yerdə etsin, inşallah. Və bugünkü mövzumuz Mələklərə İman kitabından, Mələklərlə bağlı üçüncü dərsdir, inşallah. Yəyin ki, bu günləri biz bu ıı, mövzunu, yəni mələkləri imam mövzusunu bitirək Allahın izni ilə. Biz artıq iki dərs ıı, bundan öncə mələkləri imam barəsində və mələklərin bəzi xüsusiyyətləri barəsində söz asmışdık. Və deyilir ki, qardaşlar, bilin ki, Cəbrailə-səlam hər birimiz bilir ki, Allah subəntə haladan Peyğəmbərlərə vəhyi Çatdıran bir mələkdir. Allah subhanahu ta'ala bir çox mələkləri vardır ki, bu mələkləri müəyyən bir vəzifələr üçün Allah subhanahu wa ta'ala təyin etmişdir. Və Cəbrail a.s.m. ən büyüyü vəzifəsi isə peyqəmbərlərə və həmçin bizim peyqəmbərimiz Muhammed s.a.sələmə vəxiy çatdırmaqdır. Və Allah subhanahu wa ta'ala quran kərimdə buyurur ki, de Cəbrailə düşmən olan kəs bilsin ki, Allahın izni ilə Quranı özündən əlvəlkiləri təsdiqləyən və möminlərə doğru yol göstərən və müjdə verən bir kitab kimi sənin qəlbini o nazir etmişdir. Həmçinin Allah-u buyurur ki, onu sadiq ruh, yəni Cəbrail nazir etdi. Sənin qəlbinə ki, xəbərdar edənlərdən olasan. Lakin Peyğəmbərimiz sünnətindən bizə məlumdur ki, bəzən Bu vəzifəni digər başqa mələklər icra edirlər. Buna dəll olaraq, İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Cəbrail əsəlam Peyğəmbər s.ə.v. yanında oturan zaman Peyğəmbər s.ə.v. yuxarıdan, yəni səmadan qapı səsinə bənzər bir cırıltı səsi eşidi və başını qaldırdı. Cəbrail əsəlam dedi ki, bu göydə olan bir qapıdır. Bundan əvvəl heç vaxtdır açılmıyıb. Və yalnızdir o qapı bu gün açıldı, deyir. Oradan bir mələk Allahın izni nazı oldu. Cəbrai əsələm dedi ki, bu mələk yeryüzünə inən bir mələkdir. Buna qədər yeryüzünə heç vaxtı inməmişdir. Mələk Peygamber s.ə.və salam verdi və ona dedi, sənə verilən iki nur ilə müjdələn. Bu iki nur səndən əvvəl heç bir Peygamberə verilməmişdir. Və əmin o mələk deyir ki, Bu iki nurdan biri Fatihə surəsi və bir də Bəqara surəsinin 285-286-cı ayələridir. Və onlardan oxuyacağın hər bir hərfə görə sənə savab veriləcəkdir. Və bu hədis deməli, səhid müsündə zəkri keçmişdir. Bu hədis açıq aydın dəlidir ki, digər mələklər də Peyğəmbər s.ə.və vəhin edərdilər, nazil edərdilər. Və bu hədistə dəlindir ki, Peyğəmbər s.ə.və iki böyük nur, yəni Fatih surəsi ilə Bəqərə surəsinin son iki ayəsi nazil olmuşdur. Və bu surələrin əzəmətli bir fəziyyəti vardır. Peyğəmbər s.ə.və digər gələn hədistə Xuzayif Razıqanlıdır ki, Peyğəmbər s.ə.və buyurdu, Mənim yanıma bir mələk nazil olub, mənidir salamadır. Mələk məna mühüm olan bir xəbəri çatdırmaq üçün Səmardan ilk dəfə idi ki, yer üzünə nazil olurdu. Və mələk məna dedi: "Həsən və Hüseyn radiyallahu anhu cənnət cavanlarının səyidir, Fatimə radiyallahu anha isə cənnət qadınlarının səyidir." Yəni o mələk ansə ki, yer üzünə bundan əvvəl enməmişdir. Yalnız Peyğəmbər sallalləhimə bu iki xəbəri, yəni Həsən və Hüseyn cənnətin səidləri və Fatimə bacının həm cənnətin qallılarının səid olması üçün xəbərini çatdırmaq üçün nazil olmuşdur. Həmçinin qardaşdır Cəbrayil əleyhissəlamın vəzifəsi tək vahid çatdırmaqla da bitmirdi. Yenə də hədislərdə keçir ki, Peyğəmbər sallalləhim, bilirsiniz ki, insanların ən cömərdi, ən səhabətli olan bir kimsə idi. Lakin Ramazan ayı gəldiyi zaman Peyğəmbər sallalləhim daha çox Cəhəmə və daha çox səhavətli olardı. Gəlib ki, hədislərdə Cəbrail-i-Səlam Peyğəmbə yanına Ramazan ayında nazil olar və Peyğəmbə Əs.ələm Əs görüşə və onunla birgə Quran-ı kərimi oxuyuq, Peyğəmbə bunu təkrarladardı. Və deyir ki, odur ki, Rasulullah Əs.ələmin Əs Ramazan aylarında xeyr işlər görməkdə sərbəst əsən küləkdən daha deyir, Ən yəni, cömərd səhabət olardı. Həmçinin Cəbrayil əleyhissəlamın vəzifəsi peyğəmbər sallalləmu namazı və səlləmə namaz öyrətməsidir. Bizim gündəlik qıldığımız beş namazı peyğəmbərimiz Məhəmməd sallalləmu əleyhi və səlləmə Cəbrayil öyrətmişdir. Səssiz ki Allahu smətanın izniylə. Hədislərdə keçir ki, Buxari müslimdə bu hədislər çoxdur. Keçib ki peyğəmbər sallalləmu yanına Cəbrayil əleyhissəlam nazil və peyğəmbər sallalləmu Beş namazın girmə vaxtlarında Peyğəmbə s.ə.və namaz qıldırır. Yəni, zöhr namazı hasan qırıq girirsə, günəşin vaxtını, yəni günəş sənəkdən sonra Peyğəmbə s.ə.və qıldırır. Sonra gəlir əsr namazını qıldırır. Sonra gəlir məğrub namazını, günəş batana meyil etdiyi zaman. Sonra gəlir işə namazını qıldırır. Və ikinci dəfə Allah Subhanallah izninlə gəlir Peyğəmbə s.ə.və bu namazların çıxma vaxtlarını göstərmək üçün onların çıxan vaxtlarını başlayıq qıld Və Peyğəmbər s.ə.və, həmçinin ümumətinə örgədir ki, namazlar nə zaman girir, nə, zam nə zamanda çıxır. Yəni, bu hədis də ona dəlidir ki, Cəbrail-i Səlam vəzifəsi tək vəhi çaxtırmaqla gitmirdi. Həmçinin qardaşıca Cəbrail-i Səlam Peyğəmbər s.ə.və müxəstələndiyi zaman ona rüqyəni oxuyar və ona öyrədərdi. Həmçinin ümumətini örgədərdir. Gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.vənin yanına Gələrək, Cəbrai İslam dedi, ey Muhamməd, qəstələnmə O dedi ki, bəli, Cəbrai İslam dedi, Allahın adı ilə sənə əziyyət verəm, hər bir şeydən sənə oxuyuram, yəni dua edirəm. Hər bir şərri şərli nəfstən, hər bir həsəd aparanın, həsədinin şərrinə Allah sənə şəfa versin, Allahın adı ilə sənə ruhuyam, yəni dua edirəm. Əhmis Əişədən gəlib ki, Rəsulullah sallallahu əleyhi xəstələndiyi zaman Cəbrayil salam rəqiyə oxuyaraq deyərdi. Hər bir xəstəlikdən sənə şəfa verən, həsəd aparanın həsədinin şərrindən və hər bir gözü olanın gözü dəyənin şərrindən Allah smanət adı ilə Allah sənə şəfa versin deyir. Həmçinin Cəbrayil salamın vəzifələrindən Cəbrail-i Salam Bədir döyüşündə, xəndək döyüşündə də iştirak etmişdir. Və bu döyüşlərdə də Peyğəmbər s.ə.m. ilə bərabər müsəlmanlarla müşrikləri qarşı döyüşmür və müsəlmanlara yardım etmişdir. Həmsinin Peyğəmbər s.ə.m. ilə bərabər İsra və Məyrac səfərinə Cəbrail-i Salam gedmişdir. Səlləm, ilə yəni, bilirsiniz ki, bu Peyğəmbər s.ə.m. Ən böyük mövcələrindəndir. Necə ki, Rasulullah s.ə.m deməli, Məhkədən Məhcid-ül-Əxsaya yəni Yerusalimə, Qudsə və Qudsdən də Allah Subhanı Talanın dərgahına qalmışdır. Və bu da Cəvrə ilə səlam ilə bərabər bir yekdə olmuşdur. Həmçinin qardaşlar, bilin ki, Peyğəmbər Mələklər Möminlərin cənazələrində də iştirak edirlər. Gəlib ki, hədislərdə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Saad ibn Muaz radiyallahu anhü barəsində buyurdu dir. Saad ibn Muaz bilirsiniz ki, elə bir sahabədir ki, o öldüyü zaman, şəhid olduğu zaman Allah s.ə.v. ərişi titirəmişdir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, onun ölümü ilə rahmənin ərişi titirədidir. Səma qapıları açıldı və 70 min mələkdir onun cəna cənazəsində iştirak etmişdirdir. Fiyal-Basıl Səyəndir. Bu hədis ona dəlildir ki, şəhidlərin cənazəsində mələklər də belə nə edirlər? İştirak edirlər. Mələklər, qardaşlar, şəhidləri öz qanadlarıyla əhatəyə alarlı, mühasirəyə alarlı, örtərlər. Biz bundan öncəki dəstərimizdə demişdik ki, mələklər Elm tə, ə, məclislərini öz qanadları ilə örtərlər, bürüyərlər. Həmsinin mələklər şəhid olanları, Allah və onunda öldürülənən qulların üzərini də örtərlər. Necə ki, gəlib kədəslərdə Cəbir ibn Abdullah radiyallahu deyir ki, atan Uhud döyüşündə şəhid olduqda mən onun üzərindəki örtüyü götürüb ağlamağa dil başladım. Sahabələr isə deyir mənə deyir, yəni, üzərindən o örtüyü götürməyə də vermədilər. Peyğəmbə əsələm isə bunu mənə qadan etmədi. Bibimdir Fatımə gəldi, o da dir ağlamağa başladıdır. Peyğəmbə əsələm buyurdu. Nə üçindir ağlaysınız? Sizdir onu döyüş meydanından götürüb aparana dək, mələklərdir, onun öz qanadları ilə üzərinədir, kölgə salmışdırlardır. Və başqara və gəlib ki, Peyğəmbə əsələm buyurur ki, mələklər hələ də onun cəsədinin üzərini Öz qanadları ilə nə edirlər? Körgələndirirlər. Həmçinin, qardaşlar, mələhlər Məsih dəccəlin Məkkə və Mədiniyə daxil olmasının qarşısını alacaqlar. Gəlib ki, hədislərdə keçir ki, Peyğambər salasə ilə buyurdudur və Məsih dəccəlin barəsində danışır və deyir ki, mən Məsihə mənə çıxmaq üçün izin verilən zaman, Yaxınlaşır. İzin verildikdə mən yeryüzündə gəziləcəm və 40 gecə içərisində elə bir yer olmayacaq ki, ora mənim ayağım dəyməsindir. Məhkə və Mədinədir, müstəsnalır. Bunların bir həqiqsində mənədir haram edilmişdir. Bu iki şəhərin hər girəcəyində dayanan mələklər əllərində qılınç ilə məni vuraraq, bu şəhərə girməyimə manəçlik tür edəcəyirəm. Həmçinin gəlib ki, digər hədistə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Məsih Dəccal Mədinəyə girməz. O zaman Mədinənin 7 qapısı var, var, olacaqdır və hər bir qapıda da 2 mələk dayanacaqdır. Digər bir rəvayətlərdə gəlib ki, Dəccal Kəbəyə, Beytülməqdisə, Məscidə-nəbəviyə və Tur dağına daxil ola bilməyəcək. Yəni bu 4 dənə yerə, yəni Kəbə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidi, və Tur dağı. Bu 4 yerə Məsih Dəccal Allah ola bilməyəcək, çünki oraları mələklər ələ qoruyacaq. Həmçinin qardaşlar, mələklər bilirsiniz ki, İsa əleyhissalam zuhur etdiyi zaman iki mələğin qanadında naz olacaqdır. Gəlib ki, hədislərdə Dəccal öz fitnə fəsadını yaydığı vaxt Allah Məryəm oğlu Məsih, yəni İsa əleyhissalamı göndərəcək. O iki, o iki paltara bürünmüş Və əllərini iki mələyin qanadlarını söhkəyərək dəməşkin şərb tərəfində olan ağ minarəli bir məsidin üzərinə enəcəkdir. Həmçinin qardaşlar, mələklər öz qanadları ilə Şam diyarının üzərini örtürlərdir. Yəni, bu Şamın nə qədər fəzilətdə olmasını göstərir bu hədis. Peyğəmbər s.ə.v.dən gəlir hədistə Tuba, Peyğəmbər olsunsa ilə buyurdu ki, nə yəni, də Tuba, Şam olsundu. Yəni nə xoşbəxtdir Şam, nə xoşbəxtdir Şam. Ondan sonra isə udakı nəyə görə yarısı ola? Peyğəmbər olsunsa ilə buyurdu ki, o mələklər öz qanadlarını Şam diyarının üzərinə sərdilər, ona görədir. Yəni Şam da deyildiyi zaman bura Suriya, Yordaniya, eee Fələstin bu dövlətlərin adı əraziləri daxildir. Mələklərlə bərabər amin deyənin mükafatı nədir? Peyğambə əsasə ilə buyurdu ki, İmam, aleyhim qeyri-l-məqdubə, aleyhim və dolin deyincə siz də amin deyin. Kim amin sözü, mələklərin amin sözü ilə üst-üstə düşərsə, Peyğambə əsasə ilə buyurur ki, onun bütün keçmiş günahları bağışırlar. Həmçin gəlib ki, sizdən biriniz amin dediyi zaman mələklər də səmada amin deyirlər. Əgər hər ikisində bir-birinə müvafiq olub, üst-üstə düşərsə, o qulun bir keçmiş günahların ola bağışlanır. Həmçinin gəlib ki, İmam səmi Allahu li mən həmidə zaman siz Allahümma Rabbənə və ləqqəl həmd deyin. Bilin ki, kimin sözü mələklərin sözü ilə üst-üstə düşərsə, onun keçmiş günahları bağışlanır. Həmçinin qardaşlar, Mələhlərin adam övladı ilə sıx əlaqələrindən, bilin ki, adam övladına əziyyət verən hər bir şey mələhlərə də əziyyət verir. Adam övladına əziyyət verən hər bir şey mələhlərə də nəyidir? Əziyyət verir. Və adam övladına əziyyət verən hədislərdə keçib, onun zikri Peyğambə əsasını buyurub ki, soğan sarmısaq və s. bu iki bitkidən yeyib, Peygamber Salasarın buyurur ki, bizim məcidimizə gəlməsin o insan. Bu iki bitkini yeyib, məcidə gələn insan istərsə mənə ətrafda olan müsəlmanlara əziyyət verir. Ona görə də Peygamber Salasarın ilə onu bəqi qəbul sanmıq qədər uzaqlaşdırır ki, uzaqlaş bizdən, gəlmə məcidə o günə. İnsanlara əziyyət verməmək Ona görə Peyğəmbə s.ə.v. Buyur, buyur, buyurur ki, mələklərə əziyyət, Adəm oğluna əziyyət verən bir şey, hər bir şey mələklərə də əziyyət verir. Həmçinin mələklər evdə büt, heykəl, surət, şəkil, it, bütün bu sadaladığımız şeylər olan bir evə daxil olmazdır, heç var. Əgər bu evə mələk daxil olmayacaqsa, ora artıq şeytan daxil olacaq. Ona görə Peyğəmbə s.ə.v. buyurur ki, Mələklər it və şəkil olan evə daxil olmazdır. Icman. Digər hədisdə gəlir ki, Peynambas Al-Sələm buyurur, kimdir evində it saxlayarsa, hər gün o kimsənin savabından 2 qrat qədər savab azalacaq. 2 qrat da 2 Uhud dağı boydadır. Hər gün onun savabından azalır, Peynambas al buyurur, kim evində it saxlayacaqsa. Lakin itin saxlamaq yollarını da Peyğəmbəl s.ə.v buyurur ki, əgər qorumaq üçün, o da həyiddə, çöldə bacada, qorumaq üçün və yaxud da üçün bu cürlə şeyləri də saxlamaq olar. Lakin evdə it saxlanılmaz, bu, salabaz aldır. Həmçinin Peyğəmbəl s.ə.v buyurur ki, İçində köpək, yəni it olan və surət olan evə rəhmət mələkləri girməz. Yəni, o evdə ki, surət varsa, şəkil varsa o evələ heç vaxt rə rəhmət mələkləri nədir? Girməzlər. Və gəlib ki, hədistdə ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mələklər içində, yəni evdə, yəni köpək və zıngıroq olan heç bir səfərdə olan qəbilə ilə yoldaşılıb etməzdir. Yəni, bu cür hədistdə Peyğəmbər s.ə.vdən varid olmuşdur. Həmçinin qardaşlar, Abu Hurayra rəziyallahu buyurur ki, ölüm mələyi Musa əleyhissalamın yanına göndərildi. Mələk Musa əleyhissalamın yanına gəldikdə Musa əleyhissalam bir vurub onun deyir, bir gözünü çıxartdı deyir. Mələk Rəbbinin yanına qayıdaraq dedi ki, sən məni ölmək istəməyən bir bəndənin yanına göndərmisən deyir. Allah onun gözünü yerinə qaytardı və dedi, qayıt ona de ki, Əlini öküzün belinə qoysun və əlinə gələn tüklərin sayı qədər, nə qədər oradan tük çıxarsa, onların sayı qədər mən onun ömrünü uzad uzadacaq. Musa a.s. mələyə deyir ki, ey, ya sonra nə alacaq? Allah talı buyurur ki, yenə də ölüm mələyə gəldi, sən canını alma. Onda Musa a.s. deyir ki, bu zaman mənim canımı al. Bu hədis... Səhi Buhari və Müslümdə bu hədisin zikri keçmişdir. Bu, səhi hədisdir və əhlüsünə və bu hədisə iman gətirirlər. Lakin bəzi bidəl əhli bu hədisi qəbul etmirlər və deyirlər ki, bu hədis səhi ola bilməz, çünki mümkün deyil ki, insan mələyin gözünü çıxarsın. İbn Həzər, rahim ahullah, Özfəhtül Bəri kitabında bu cürlə açıqlama verir ki, Musa a.səlamın, Yandan gələn mələk onun mələk olduğunu ona bildirməmişdir. Çünki mələk onun yanına insan qiyafəsində gəlmir və icazəsiz onun yanına daxil olduğuna görə də bir insan olaraq ilk onun reaksiyası idi. Onu vurmağı, Mə Musa ilə səlam. Həmçinin siz bilirsiniz ki, Musa ilə səlam çox qüvvətli bir insan olub. Bir zərbə ilə qüptini öldürən və həmçinin gəlib ki, ravayətlərdə o daş ki, hansı ki, onun Libasını, paltallarını götürür, qaçmaq istəyəndə o daşını necə vırırsa, o daşın üzərində izləri qalmışdır əlinin. Çox güclü insan o da. İnsan qeyafəsində Musa a.s.nin icazisiz eminət daxil olduğu üçün Musa a.s. dərhal onu vırır. Lakin sonradan bilir ki, o mələkdir. İbn Həzər bu hədisi izah verərken deyir ki, çünki mələhnə İbrahim və Lut a.s.nin yanına gəldikləri zamanda bu peyğəmbərlər, İbrahim ilə Lut, Onların mələk olduqlarını öncə bilmədilər. Mələk olduqlarını bilmədiklərinə görə onlara yemək təklif etdi. İbrahim əleyhissəlam, Hamsun Vutə əleyhissəlam ki, bozoxaşır və onlara verir. Görür ki, bunlar onu Və ondan sonra aydın olur ki, onlara onlar özləri deyəndən ki, biz Allah tərəfindən göndərilmiş elçilər, mələklərik. Sənin qovumunu bəla gözləyir, sən çıx bu şəhərdən." Ondan sonra İbrahim və Vutə əleyhissəlam onu bilirlər. Və həmin də bu hədis onun dəlildir ki, yəni Əhlusun nəvəl cəmad buna iman gətirmişdir. Allah Subhanət Allah, Al-Imran Suresi 7-ci ayəsindən buyur, elində quvvətli olanlar isə deyirlər ki, biz onlara iman gətirdik və hamısı Rəbbimiz sərəfindəndir. Bunu isə ancaq ağıl sahibdəri dərk edərdir. Burada qəribə və ya başa düşülməz heç bir şey yoxdur. Açıq aydın bir hədisdir və Peyğambər Salası əlimində bunu huzurumə çatdırır və bizim üzərimizə düşən də bu hədisə iman gətirməyimizdir. Həmçinin qardaşlar, mələklər möminləri cənnətə girdikləri zaman onları salamlayacaqlar. Necə ki, Zümər surəsi 73-cü ayəsində gəlir ki, Rəsullah salasayla buyurur ki, Rəbbin, Zümər surəsi 73-cü ayəsində Allah Subhanət hala buyurur ki, Rəbbindən qorxanlar dəstə-dəstə gətiriləcəklər. Nəhayət ora çatınca, onun qapıları açılacaq və cənnət gözətçiləri onlara salan olsun sizə, xoş gəldiniz deyəcəklər. Əbədi qalacağınız cənnətə daxil olun. Həmçinin qardaşlar, mələklər, biz əvvəlki dəstələrimizi qeyd etdiyimiz kimi, mələklər mömin bir kimsəni, Allah Subhanahu tala nam bir kimsəni sevirlər. Yəni hədisdə biz dedik, zikr etdik ki, Peyğəmbər (s.ə.s) olsa ki, Allah Subhanahu tala bir qulunu sevərsə, əmr edir Cəbrayıla ki, o qulu sev. Və ondan Cəbrayıl sevəcək və bütün mələklər onu sevəcək. Eyni ilə bilin ki, qardaşlar, mələklər, kafirləri, müşrikləri, münafıqləri sevməz və onlara nifrət edirlər. Rasulullah (s.ə.s) buyurur ki, "Əgər Allah bir qullunu sevməzsə, əmr edir Şübhəsiz ki, Allah filan qulu sevmir. Sən də onu sevmək. Cəbrail-i onu sevməz. Sonra Cəbrail-i da səmadə olanlara səslərə deyər ki, şübhəsiz ki, Allah filan qulunu sevmir. Siz də onu sevməyin. Səmadə olan əhəldə onu sevməzlədir. Sonra da yer üzündə olan insanların qəlblərində Allah tərəfindən o kimsəyə qarşı nifrət və kin qoyular. Mələhlər, Möminlərin canlarını rahatlıqla aldıqları kimi kafirlərin canlarını isə əzab, əziyyətlə, zorla alarlar. Allah Subhanət Allah Naziyyət surəsində buyurur ki, And olsun kafirlərin canını zorla alanlaradır. Kaşqisən, zalimləri ölüm əzabı içində çapalayan mələklərin də əllərini uzadara çıxarın canlarınızı. Siz bugün Allaha qarşı mühaq sözlər danışdığınıza, Və onun ayələrini təkəbbüllüklə göstərdiyinizə görə alçaldıcı altaldı, bir əzabla cəzalandırılacaqsınız dediyini görərdim. Kaşq isə kafirləri, mələklər onların canlarını alarkən görərdin. Mələklər onların üz üzünə və yanlarına vura-vura de deyərdilər. Dadın yandıcı odun əzabınıdir. Bəs mələklər onların üzərinə və ərxalarına vura-vura canlarını alanda onların halları, Necə olacaqdır? Mələklər kafirləri qardaşlar, Allah subhanət halənin izni ilə Allah subhanət halə bəla, müsibət göndərdiyi zaman o mələklərin əli ilə onları məhv edir. Bu barədə Quran-ı kərimdə bir çox peyğəmbərlərin, tayfalarının, qövmələrinin başına gələn hekayətlər çoxdur. Allah subhanət halə bunlar haqqında bizə çox xəbər verir. Necə ki, Allah subhanət halə Biləsiz Lut əleyhissalamın qövmə haqqında Hud surəsində 71-82-ci ayələri və sonra surələrdə bizə xəbərlər vermişdir ki, necə ki İbrim kəsdir deyir ki, mücahidlər rəvayət edir ki, deyir ki, Cəbrayil əleyhissalam sağ qanadı ilə Lut əleyhissalamın qömvünün götürür sağ qanadı ilə. Onu qaldırır səmaya. Hətta deyir, itlərin səsləri deyir, mələklər də Onun deyir tər üzünü deyir tərsinə çevirərək başaşağı, aşağı deyir, yerə indirir. Və onların üzərinə gəlib kədə ayələrdə ki, yandırıcı daşlar və bir çox bəlalar göndərir Allah Subhanı Tala. bilirsiniz ki, Səmund qövmünə tük ürbəcidi səsin göndərilməsi ilə ən son fərdin, ən son adamına kimi hamısı məhv olub gedir. Allah Subhanı Tala Qəmər 31-ci ayəsində buyurur ki, biz onlara bircə dəhşətli tük ürbəcidi səsi, yəni Cəvrailin qışqırtısını göndərdik. Dərhal, ağıl düzəldənin istifadə etdiyi quru ota döndülərdir, Allah Subhanatı Hala buyurur. Yəni, bütün qövmünün cəmatı bir dənə qışqırıq səsinə, mələyin səsi ilə hamısı məhv olub gedir. Allah Subhanatı Hala bu zirinə kafirləri nə edir? Cəzalandırır. Necək hədisdə də gəlib ki, Peyğəmbər Salası Allah Subhanatı Hala buyurur ki, Əgəlidir Allahdir bir qövmü cəzalandırmaq istəyəndə, mələhləri göndərir o qövmü məhv etməyək. Hətta mələklər gəlirlər, görürlər ki, həmin o qövmdə bir dənə ev var və orada bir mömin kimsə var. Və qayıdılar rəblərinə deyilək ki, ya Rabbim, biz orada bir ev var o orə bir mömin yaşayır. Allah subhanət halə isə əmr edir ki, elə birinci onun evindən başlayın dağıtmağa. Çünki o Allah subhanət halənin əmrlərini insanlara çatdırmırdı, insanlara övrə gətmirdi. Mələklər, qardaşları kafirləri daima ləyənətliyirlər. Allah subhanatələr, İmran surəsi 6-6-7-ci ayələrində buyurur ki, iman gətirdikdən, peyqəmbərlərin həqiq peyqəmbər olduğuna şahid olduqdan və özlərini aydın dəlillər gəldikdən sonra kafir olan adamları Allah bizi doğru yola yönəldər. Allah zalim adamları doğru yola yönətməz. Onların cəzası şübhəsiz ki, Allahın, mələklərin və bütün insanların onları lənətləməsidir. Kafir olub kafir kimi... Də ölənləri Allahın, mələhlərin, bütün insanların lənəti olsun. Amin. Həmçinin, qardaşlar, mələhlər ərinə itaət etməyən qadını da lənətləyirlər. Mələhlər ərinə itaəsizlik edən bir qadını da ne edirlər? Lənətləyirlər. Necə ki, hədistə gəlib ki, Peyğəmbər salasıyla buyurur ki, Ər öz yoldaşını yatağa dəvət etdiyi halda qadın itaəsizlik edib gəlməzsə və əri həmin gecəni qəzəbli olaraq səhərə qədər keçirərsə, səhərə qədər bir mələk onu nə edər? Lənətləyər, ta ki, o qadın öz ərinin yanından nə edənəcə? Qaydana qədərdir, lənətləyər o mələk onu. Digər ədislə qəlib ki, Peyğəmbər əsasə ilə buyurur ki, ərinə itaəsizlik edən qadını Allah Subhanahu vallahnın cənnətdə hazırladığı o mələklər, hourilər o qadın üçün deyirlər. Yazğılar olsun sənə deyir. Onu də incinmə. Vaxt gələcək o sənin yanından köçüb bizim yanımıza gələcəkdir deyir. Ona görə də qadının ərinə itaat itaat etməyi böyük bir məsələdir. Vallahi qadın heç bir şey etməsə belə Yalnız və az, ərinin sözünə qulaq asa, Allah talı onun cənnətin 8 qapısından hansına hissəsə, orada salacaq. Qədənbəz Azələm buyuruyor ki, qadındır, 5 dənə namazın qılar. Ramazan orucu tutar və ərinə itaət edərsə, öldüyü zaman qiyamət günü cənnətin 8 qapısından hansına hissəsə, çarqılacaq. <coughs> mələklər, qardaş bir mələklər İki müsəlmanın bir-birinin üzərində iti bir şey qaldıran, qaldırırsa və ya iti bir şeylə bir-birilərinə işarə edirlərsə, Allah subhanətələrinin mələkləri o işarə edən kimsəni lənətliyirlər. Peyyambə s.ə. buyurdu ki, kim bir müsəlman qarşı, qardaşını qorxudma məhsədi ilə olsa da belə, dəmin silah ilə işarə edərsə, Doğma qardaşı olsa da belə silahı əlindən buraxana qədər Allah Əlindən mələkləri onu ənət edirlər. Görürsən ki, çox bazı zarafat edirlər, biçağı belə edirsən, yaxud itibici dəmri belə edirsən, olmaz. Allah Əlindən mələkləri tar ki, sən onu əlindən sana gələr səni ənət edilir. Ona görə Peygamber Əlisələrin hətta silah ilə nizayət, itib bir şey ilə məçidə girməyi qadan edək. Niyə görə? Çünki insanlara batar, insanlara müsəllim ondan əziyyət verərsən. Mələklər Allah Subhanahu taalanın seçdiyi, Peyğəmbər sallallahu üçün seçdiyi o gözəl sahabeləri təhqir edənləri, onları söyənləri lənətləyirlər. Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, mənim sahabelərimi söyənə Allahın mələklərinin və bütün insanların dilənəti çatacağı o kimsə kimsələrə. Ona görə də, bu günləri Peyğəmbə s.ə.vənin sahabələrinin təhqir edənlər, onlara dil üzadanlar, onları Allah'a qoyanlar, vay onların halına. Vay onların halına ki, onların gezi və gündüz nə qədər təhqir edirlərsə, bir o qədər də Allahın, mələklərinin və bütün insanların dənətinə çatırlar. Həmçinin qardaşlar, mələklər, Bidət əhlinə sığınacaq verən kimsələri də lənət edirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və gələn hədisdə Əli rəzizanə deyir ki Bizdə dil Allahın kitabı və mənim əlimdə olan bu səhifələrdən başqa dil bir şey yoxdur. Mənim əlimdə olan bu səyfələrin içərisində Peyğəmbər sallallahu belə buyurduğu yazılmışdır. Mədinənin iki, iki dağ arası ərazisindəki olan sahəsi haramdır. Hər kim Mədinənin bu haram daxilində kitab və sünnəti müxalif olan bir günah edərsə, yəni Mədinənin və ya bir bidətçiyə yardım edərək ona sığınacaq verərsə, ona köməkli göstərərsə, artıq Allahın, mələhlərinin və bütün insanların lənəti onun üzərini olar və ondan nə bir fərs, nə də bir nafilət. Təbul olunmaz. Ona görə də möminlər, müsəlmanlar bidət əhlinin tərəfini saxlamaqdan, onları sevməkdən, onlara köməklik göstərməkdən və həzər etsinlər, çəkinsinlər. O kimsə ki, açıq aydın bidətini edir, o kimsə ki, açıq aydın bidətinə dəvət edir və öz bidətini doğru düzgün sünnət sayırsa, o kimsələrə əksinə insanlara bəyan edib, insanlara tanıtmaq, onlardan salamı kesmək və onlardan uzaqlaşmaq lazımdır. Bu bidət, zəalət əhlinin içəyəsində təkvirçilər də aiddir. Elə birinci yerdə olardır ki, onlardan hə bir müsəlman uzaq olmalıdır. Onlarla ticarət, onlarla salamlaşma onlarla əlaqələr, heç bir şey qurulmamalıdır. Eynilər rafizlər, eynilər sufilər, hər bir kəs. Kim ki, Quran və sünnətə ziddirsə, onlardan uzaq olmaq lazımdır. Görürsən ki, bəzi qardaşlar deyirlər ki, onlar da müsəlmandır, onları da dəvət eləmək lazımdır. Necə sən tez bir zamanda, hansı bir bidətçinin haqqında danışanda dərhal ki, sən onun qeybətini edirsən? Bidətçinin qeybətini etmək qeybət deyil. Bu, icazə verilən bir qeybətdir. Peyğəmbər əsələlə buna, həmcənin Peyğəmbər əsələlə mən sonraki sahabələr üçün də buna icazə verib. Necə ola bilər ki, o insan, Gecə və gündüz Allah və Rasulum haqqını tapdalayır. Heç ona görə sən qəzəblənmirsən. Amma onun haqqını danışan kim dərhal qəzəblənirsən, çıxırsan özündən ki, falan kesin haqqına girirsiz, onu da qeybətini edirsiz. Amma o gecə gündüz Allah və Rasulun haqqını tapdalayıb, heç buna görə iç xoşmursan, qızmırsan, qəzəblənmirsən. Vidəçi gecə və gündüz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqını tapdalayır. Haqqına girir Rasulullah sallallahu əleyhi və Çünki bir də Sünnətin nə də ziddidir. Sələflər deyirlər, kim dələ bir dənə sünnəti tərk edərsə, onun yerinə bidət tutacaq. <coughs> Həmçinin qardaşlar, mələklər bir kimsəni, hansı ki, atası ola ola və atası tanına tanına özünü atasından qeyrisinin bir atası, atası onun atası olduğunu Deyərsə, söyləyərsə, bu kimsəyə də mələklərin dənəti vardır. Yəni də Əli R.A. gəlib ki, o deyir ki, Peyğambə s.ə.v-in belə buyurduğu, mənim əlində o səhifələri göstər və deyir ki, burada Peyğambə s.ə.v-in belə buyurduğu yadılmışdır. Hər kim atasından başqasından özünü nisbət edərsə, artıq o kimsəyə Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti olar. O kimdir? Yəni atasından başqasına nisbət etmək nə deməkdir? Yəni ola bilər insan uşaq evində böyüyü və yaxud da kimsə onu götürüb saxlayırsa başqa birin ailə hansı ki, himayə dairliğa götürülüb. Necə ki, peyğambər olsa Əl-Zeyd ibn Hərisi, əvəz Zeyd ibn Məhəmməd idi. Bilirsiniz. Zeyd-i peyğambər asalsın oğullar götürmüş. Lakin Allah Subhanahu ayəni nazil etdikdən sonra ki, ataların adları ilə çağıran peyğambər olsa nə etdi? Zeydin öz O gödü, hər bir kəs müsəlman öz atasının adını ayda tanınmalı və özünü daim öz atasına nisbət etməlidir ki, mən filan cəzin oğluyum. Yəni, atasınına, imtina etməlidir. Və bilin ki, qardaşlar, mələkləri, Allah Subhanı Atalanın mələkləri, Allah Subhanı Atalanın hökmünü həyata keçirməyə imkan verməyənləri lənətliyirlər. Necə ki hədisdə gəlib ki, əgər insan təsadüf nəticəsində atılan bir daşdan ölərsə, öldürülərsə, onun kəffarəsi təsadüfi ölüm kimi olar və bunun kəffarəsi 100 dənə dəvə və bu dəvələrdən hər biri də bu dəvələrdən 40-ısa qarnı bir balalı olmalıdır. Əgər bir kimsə bilə-bilə qəsdli şəkildə öldürülərsə, onu da qisas almaq lazımdır. Və kim də dil bu işə maneçiyib törədərsə və ya törətmək çalışarsa, ona Allahın, mələklərinin və, Allah və, və bütün insanların lənəti çatacaqdır. Allah Subhanət Allahın hökmünün həyata keçməsindən maneçiyib törədənlərə Allahın, və mələklərinin və bütün insanların lənəti çatar. Həmçinin qardaşlar, Adəm övladı müsəlmanlar mövmülə mələkləri sevməlidir. Kitab əhlindən olan yaxudlər, mələklərdən eləri vardır ki, onları özlərinə dost, elləri var ki, özlərinə düşmən sayılır. Necə ki, Cəbrail a.s. onlar özlərinə düşmən mələk sayılır. Lakin müəmmillər bütün mələkləri nə etməlidir, sevməlidir? Və ayədə gəlir ki, Bəqərə suresi 97-98-ci ayəsində Allah-Allah buyurur ki, De, Cəbrailə düşmən olan kəs, bilsin ki, Allahın izni ilə o Quranı özündən əlvəlikləri təsdiqləyən, müəmmülərə doğru yol göstərən və müjdə verən bir kitab kimi sənin qəlbinə onu hazır etmişdir. Kim Allaha onun mələklərinə, elçilərinə Cəbrailə və Mikailə düşməndirsə, şübhəsiz ki, Allah da o kafirlərə düşməndir. Baxın, Allah Subhanallah bu Bəqələ surəsində kim Allah'a onun mələklərinə və elçilərinə Deməklə, kitab kifayətlə bilərdi, mələklər deyildiyiz, amma burada ümumi bütün mələklərlə nəzərə tutur. Lakin Allah Subhanətə Allah Cəbrailinə və Mikailə düşməndirsə, buyurdu və bu iki mələk burada ayırdı. Necə ki, hədisdə gəlib ki, İbn Abbas deyir ki, yahudu alimlərdən biri peyğəmbər salsan yanına gələrə, dedi ki, ey Abulqasın, yalnız peyğəmbərlərə məlum olan xüsusiyyətlər haqqında səndən soruşmaq üçün gəlmişəm. Peyğambar s.ə.v buyurur ki, istədiyiniz şey barəsində soruşun. Lakin Peyğambar s.ə.v onların qarşılarına şərt qoyur. Yagub ə.s. övladlarından vəd aldığı kimi siz də Allah qarşısında vəd verin ki, əgər görsəniz ki, dediklərim doğrudur, mənə tabi olub İslam dinini qəbul edəcəksiniz. Onlar dedilər ki, qoydur, sənin dediyin kimi olsun. Və Peyğambar s.ə.v buyurdu ki, istədiyiniz soruşun. Onlar birinci sual verdilər ki, dedi ki, dörd xüsusiyyət barəsində bizə xə Tövrat nazik olmamışdan əvvəl İsrail, yəni Yavub ə.sələn özünü nəyə haram etmişdir? Bu, birinci sual. İkinci sual, kişinin belindən və qadının köksündən gələn suyun keyfiyyəti necədir? Və necə olur ki, uşaq, oğlan? Olur. Üçüncü sual, yazıb oxumağı bacarmayan peyğəmbər necə yatır? Dördüncü, və o hansı mələqdir ki, peyğəmbərlərin dostudur? Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, dediklərinizi doğru cavab versə Allah qarşısında veriniz vədi yerini yetirmək və mənə tabe olmaq üçün olmaq sizədir vacib olmuşdur. Yəni peyğəmbər xulunun qarşısında şərt qoydu ki, əgər doğru cavab versəm, siz İslamı qəbul edəcəksiniz. Onlar bir daha öz vədlərini təsdiqlər. Peyğəmbər əs-səlam buyurdu. Tövratı Musa əleyhissəlaman nazil edən Allahı an verirəm ki, Yaqub əleyhissəlam çox şiddətli bir xəstəliyə tutulmuşdur. Və xəstəliyi uzun müddət davam etdiyinə görə Allaha nəzir etmişdir ki, əgər ona şəfaf etsə, ən sevimli yeməyini və ən sevimli içkisini özünə haram edəcəkdir. Onun ən sevimli yeməyi dəvəti, ən sevimli içkisisi süddür. Həmin o dedilər ki, Allah andı olsun ki, bu doğrudur. İkinci sual, Peygamber s.v. buyurur ki, onlara yenə də xatırlayır ki, Əgər mən bütün bu suallara doğru cavab edəsəm, mənim dinimi, yəni İslam dinini qəbul edəcəksiniz. Onlar dedilər ki, bəli. Peyyambər salıcəm buyur ki, sonra Tövratı Musa a.s. nazir edən, heç bir şərkə olmaya Allah an verirəm ki, kişinin belindən gələn su ağ rəngli, qatı mayə, qadının köksündən gələn su isə sarı rəngli və duru mayədir. Bunlardan hansı üstünlük təşkil edərsə, uşaq Allahın izni ilə üstünlük təşkil edənin cinsindən olar və ona oxşayar, yəni, üzr istəyən, kişidən gələn üstünlük təşkil edərsə, kişi oğlan olacaq, uşaq oğlan olacaq və ona oxşayacaq. Qadında üstünlük təşkil edəcəksə, bu nədir? Qız uşaq olacaq. Bu, Peyğəmbər s.ə.v. 1400 günlə qalq xərər verdiyidir, əl əl əl əl əl əl əl Peygamber s.ə.v buyurur ki, kişinin belindən gələn su üstünü təşkil etsə Allahın izni ilə oğlan uşağı, qadının kökçünə gələn su üstünü təşkil etsə Allahın izni ilə qız uşağı doğurlar. Və onlar derlər ki, Allah andu olsun ki, bu do, belədir, doğrudur. Peygamber s.ə.v buyurdu, Allah, Allahın, sən onların dediklərinə şahid ol. Sonra Tövratı Musa ilə s.ə.v nazilədən Allah andu verirəm ki, yazıb oxumağı bacarmayan Peyğəmbərin gözləri yatıq, qəlb isə daim oyaqıdır. Onlar dedilər ki, Allahın dostunu ki, bu belədir. Dördüncü sual. Onlar dedilər ki, indi isə mələklərdən hansının sənin sevimli dostun olduğu haqda bizə xəbər ver. Bununla da biz səni sənə ya tabi olar, ya da səni tərk edir. Peyğəmbər s.ə.v. də mənim sevimli dostum Cəbrail əsələndir. Allah elə bir peyğəmbər göndərməyib ki, Cəbrail əsələm onun dostu olmasın. bunlar dedilər ki, bu yerdə biz səni tərk etməli olacaq. Əgər sənin dostun Cəbrail, yox, başqa mələk olsaydı, biz səni təsdiq edib, sənə tabi olardı. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, sizə dediyimi təsdiq etməyin manı olan nədir? Onlar dedilər ki, Cəbrail bizim düşmənimizdir, o, əzab, ölü, müharibə gətirən bir mələkdir. Əgər rəhmət, bitki və yağış gətirən bir mələk desəydin, yəni mükail ə.səlamı desəydin, biz sənə tabi olardı. Allah subhanət Allah bu zaman bu ayəni nazir edir ki, ya Muhammed, deyək. Kim Cabiraylə düşməndirsə, həqiqətin o özündən əvvəlkiləri, yəni Tövratı, İncili təsdiq edən müəmmiləri doğru yolu yönəldən, onlara müjdə verən Quranı Allahın izni də sənin qəlbinə çatdıran bir mələkdir. Bu hədis onu göstərir ki, mələklər heç vaxt düşmən olmurlar. Onlar bütün peyğəmbərləri nədir? Dostdurlar. Sadəcə, yahudlər onlar təkəbbüllüklərindən, Peyğəmbər ə.sələm onların bütün suallarına doğru-düzgün cavab vermələrindən görə rəqmən buna baxmayaraq yenə də onun niyyətlərini müxalif oldular. Çünki onlar öz Peyğəmbərlərinə də Musa ə.sələmə da daimda müxalif oldular. Və əgər Quran-ı Kerim bizə xəbər verməyib, nə qədər Peyğəmbər Musa ə.sələm onlara mövcələr göstərir? Nə qədər onları çətinliklərdən, şınaqlardan, imtihanlardan keçirir? Amma yenə də Musa ə.sələmə nə edirlər? Asirl Qardaşlar, inşallah, yəni mələklər barəsində e, bu qədər, yəni kimsə qulaq asmıksa əbəlki iki dərsə qulaq asa biləri mələklər barəsində yenə orada da danışmışıq. Allah Subhanət Allah, dua edirəm ki, Allah Subhanət Allah, bizim bu məclisimizi dünyamız vaxirətimiz üçün xeyli faydalı etsəyin. Allah Subhanət dua edirəm ki, Allah Subhanət Allah, bizləri dünyada və axirətdə məhşəm bir kəlimə ilə lə iləhə illallah, rasulullah kəliməsi sabit qədəm etsin. Amin. Amin. Bizləri yalnız bu dünyadan müsəlman olaraq keçərsə inşallah. Subhanəllahi Əllahumma və bihamdik əşhadu anə lə iləhə illallah. <gülüyor> İxlasla.com